Знижуй температуру, самовпевнено, відповів Арнольд. Смаги стабілізуються при нулі градусів. А люди при нулі градусів замерзають, відзначив Грегор. Гаразд, кінець зв'язку. Грегор натяг на себе весь одяг, який знайшов, і вимкнув систему охолодження. За годину смаги знов набули нормальних розмірів. Поки що все йшло непогано. Він заглянув до квилів. Здавалося, холод їх підбадьорив. Вони були жвавішими, ніж раніше, і бекали, випрошуючи додаткову їжу. Він згодував їм черговий раціон. З'ївши гамбургер із шинкою та вовною, Грегор ліг спати. Наступного дня з'ясувалося – що на кораблі перебувають п'ятнадцять квилів. У десяти дорослих тварин народилося п'ять дитинчат. І усі п'ятнадцять були голодними. Грегор нагодував їх. Він вирішив, що це природне явище, коли в одному приміщенні перевозять і самців, і самок. Це слід було передбачити і поділити тварин не тільки за видами, а й за статтю. Коли він знову заглянув до квилів, їхня кількість зросла до тридцяти восьми. «Розмножується, кажеш?» – перепитав Арнольд по радіо. У його голосі бриніла тривога. «Так, і, схоже, не збираються зупинятися». Цього слід було чекати. «Чому?» – спантиличено запитав Грегор. «Я ж тобі казав, квили розмножуються». «Фімішним способом». «Я чув, що ти казав». «А що це означає?» «Ти що чуєш?» – роздратовано відповів Артур, «І як ти примудрився закінчити школу? Це означає партеногенез при температурі замерзання води». «Так і є», – похмуро вимовив Грегор. «Я повертаюсь». «Не можна, ми розоримося». За нинішніх темпів розмноження мені незабаром не залишиться місця на кораблі. Його доведеться пілотувати квилові. Грегори, не панікуй, є ідеально простий вихід. Я слухаю, треба збільшити тиск і підвищити вологість повітря. Це і зупинить. Можливо, а ти впевнений, що смаги при цьому не перетворяться на метеликів, побічних ефектів не буде. Хай там як, а повертатися на землю було не варто, корабель уже подолав половину шляху, а позбутися клятих тварин можна було і в пункті призначення. Хіба що викинути їх усіх за борт – ідея досить спокуслива, але, на жаль, нездійсненна, Коли Грегор збільшив тиск і вологість повітря, квили перестали розмножуватися. Тепер їх було 47, і більшу частину часу йому доводилося витрачати на очищення вентиляторів від вовни. Уповільнена, сюрреалістична заметіль бушувала у коридорах, машинній залі, баках з водою та у Грегора під сорочкою. Він їв огидні продукти із вовною, а на десерт... Незамінний пиріг із вовною. Йому здавалося, що він сам поступово перетворюється на квила. Зрештою, на обрії з'явилася яскрава цятка. На екранах переднього огляду засяяла зірка Вермойн. Ще день-два, і він прибуде на місце, передасть вантаж, а тоді повернеться до свого вкритого курєвою офісу, до несплачених рахунків і паціянсу. Того вечора Грегор відкуркував пляшку вина, аби підсвяткувати закінчення подорожі. Вино змило смак вовни в роті, і він ліг спати з почуттям легкого, приємного сп'яніння. Однак заснути йому не вдалося, температура неухильно падала, краплю вологи на стінах Замерзли у крижинки. Доведеться увімкнути опалення. Треба поміркувати. Якщо включити опалення, смаги зменшаться. Хіба що приборкати тяжіння. Але тоді 47 квилів не зможуть їсти. До біса квилів. У такому холоді неможливо керувати кораблем. Він зупинив обертання зорельота і увімкнув опалення. Цілу годину він Чекав, тремтячи і переступаючи з ноги на ногу. Обігрівачі хвацько забирали енергію від двигунів, але тепла не давали. Це було смішно. Він включив їх на граничну потужність. За годину температура впала нижче нуля. Хоча Вермойн уже було видно, Грегор сумнівався, чи зможе він у таких умовах посадити корабель. Не встиг він розвести на підлозі кабіни багаття, використавши як паливо усі легкозаймисті предмети і меблі, як раптом ожило радіо. «Я щойно подумав», – сказав Арнольд. «Сподіваюсь, ти не надто різко змінював тяжіння і тиск». «Яка різниця?» – байдуже запитав Грегор. «Це може дестабілізувати фіргелів». Різкі зміни температури і тиску можуть їх розбудити краще перевір. Грегор заметушився. Він відчинив двері у відсік фіргелів, заглянув усередину і здригнувся. Фіргелі, звісно, прокинулися і голосно каркали. Величезні ящерки пурхали вкриті паморозю. З відсіку Виривався потік крижаного повітря. Грегор зачинив двері і поспішив до радіо. «Звісно, вони вкриваються паморозю», – сказав Арнольд. «Ці фіргелі їдуть на Вермойн-1. Гаряча планета Вермойн-1 дуже близько від сонця. Фіргелі, накопичувачі холоду, – це найкращі у Всесвіті портативні пристрої для кондиціювання повітря». «Ти не міг цього сказати раніше?» – ущіпливо запитав Грегор. «Це б тебе засмутило. До того ж, вони лишалися в анабіозі, поки ти не почав бавитися з гравітацією і тиском. Зрозуміло, фіргелі їдуть на Вермойн-1, а смаги – на Вермойн-2, маленька планета, тяжіння майже нема. А квили – ясна річ, на Вермойн-3». Ідіот! закричав Грегор. Ти доручаєш мені такий вантаж. І сподіваєшся, що я зможу його збалансувати. Якби в цю мить Арнольд опинився на кораблі, Грегор його б задушив. Арнольде. промовив він дуже повільно. Досить уже ідей, досить планів. Обіцяєш? Гаразд, погодився Арнольд. Нічого так нервуватися. Грегор вимкнув з'язок і взявся до справи, намагаючись хоч якось зігріти корабель. Йому пощастило підняти температуру до 27 градусів за Фаренгейтом, але при цьому обігрівачі від перевантаження остаточно вийшли з ладу. На щастя, Вермойн-2 була вже зовсім поруч. Грегор відкинув шматок дерева, яке збирався спалити, і заправив у автомат стрічку. Він якраз програбував курс до головного складу на орбіті біля Вермойн-2, як раптом почув лиховісний скрегіт. У ту саму мить стрілки десятка приладів стали на нуль. Він утомлено поплентався до машинної зали. Головний двигун не працював, і щоб зрозуміти причину, не треба було мати спеціальну технічну освіту. В застійному повітрі машинної зали кружляла квиляча вовна. Вона понабивалася в підшипники та систему змащення і заклинила вентилятори охолодження. Для полірованих деталей двигуна металева вовна – Виявлялося потужним абразивним матеріалом. Дивно, що двигун взагалі протримався так довго. Грегор повернувся до кабіни керування. Без маршевого двигуна посадити зореліт неможливо, ремонт доведеться робити в космосі, проїдаючи прибутки. На щастя, для керування кораблем. Використовуються бічні реактивні двигуни, тож маневрувати він зможе. Це ще пів біди. Принаймні, можна встановити контакт зі штучним супутником, що править за склад у системі Вермоїн. Це Аа Ейс, повідомив Грегор, виводячи корабель на кругову орбіту довкола супутника. Прошу дозволу на причалювання! Пролунав тріск статичного розряду. «Це супутник», – відповів голос. «Назвіться, будь ласка». «Це корабель компанії ААА «Ейс». Викодую рейс на вермонь-2 з центрального складу «Тригейл», – уточнив Грегор. «Папери в порядку». Він повторив традиційний формальний запит про дозвіл на причалювання і відкинувся на спинку крісла. Боротьба була нелегкою, але всі тварини доставлені живими, неушкодженими, здоровими, бадьорими і таке інше. А-а-а, Ейс заробила непогані гроші, але зараз Грегор мрів лише про одне вибратися з корабля і прийняти гарячу ванну, а решту життя триматися подалі від Ейсі квилів, смагів та фіргелів. Він хотів? Причалювання не дозволяю. Що? Мені прикро. Але вільних місць наразі немає. Якщо хочете, залишайтеся на орбіті. Ми зробимо все можливе, щоб прийняти вас. Місяців через три. Ви зачекайте, обурився Грегор. Так не можна. У мене майже скінчилися продукти. Головний привод вийшов з ладу, і я більше не можу терпіти цих тварин. Дуже шкода. Ви не маєте права проганяти мене, хрипким голосом сказав Грегор. Це громадський склад. Ви повинні... Громадський? Вибачте, сер, Цей склад належить концерну Тригейл. Радіо вимкнулося. Кілька хвилин. Грегор ошелешено... Дивився на нього. Три Гейл. От чому вони не чинили перешкод на своєму центральному складі. Набагато легше просто відмовити йому в посадці на складі Вермойн. Найнеприємніше те, що вони, мабуть, мають право так діяти. Він не може приземлитися на планету. Посадка Зорельота. Без головного двигуна це самогубство, а в системі Вермойн іншого орбітального складу нема. Гаразд, він доставив тварин майже до складу. Містер Венс, очевидно, усе зрозуміє і оцінить його добрі наміри. Він з'язався з Венсом на Вермойн-2 і пояснив ситуацію. Не на складі? перепитав Венс, у п'ятдесяти милях від складу. Так не годиться. Звісно, я прийму тварин. Вони мої. Але в угоді є пункти, що передбачають виплату неустойки у разі неповного доставляння. «Але ви ж їх не застосуєте, чи не так?» благав Грегор. «Ми збиралися...» «Це мене не цікавить» урвав його Венс. «Мене цікавить прибуток» і таке інше. «Ми, колоністи, змушені економити на всьому». Він вимкнув радіо. Обливаючись потом, хоча в кабіні було холодно, Грегор викликав Арнольда і повідомив йому новини. «Це неетично», – роздратовано заявив Арнольд. «Але законно». «Знаю». «Чорти б його взяли! Мені треба подумати!» «Вигадай щось розумне!» – сказав Грегор. «Я з тобою зв'яжуся!» Протягом кількох наступних годин Грегор годував тварин, вичісував квилячу вовну зі свого волосся і палив меблі на борту корабля. Коли залунав сигнал виклику, він перш ніж відповісти, Марновірно схрестив пальці. «Арнольде?» «Ні, це Венс». «Слухайте, містере Венс», сказав Грегор, «якби ви дали нам хоч трохи часу, ми могли б розійтися мирно, я впевнений». «Вам таки вдалося мене перехитрувати», огризнувся Венс. «До того ж, на цілком законній підставі». Я перевіряв. «Ловко спрацьовано, сер, Вельми ловко». Надсилаю буксир по тварин. А пункт щодо неустойки? Звісно, я не можу його застосувати. Венс вимкнувся. Грегор втупився у радіо. Ловко спрацьовано? Що вигадав Арнольд? Він зв'язався з офісом. Це секретар містера Арнольда. Відповів йому дівочий голос. Містера Арнольда сьогодні вже... Не буде. Не буде? Секретар? Мені потрібний Арнольд з ААА «Ейс». Я потрапив до іншого Арнольда? Чи не так? Ні, сер, Це офіс містера Арнольда з ААА «Ейс» Міжпланетна служба оздоровлення довкілля. Ви бажаєте зробити замовлення? У нас є першокласний склад у системі Вермойн на орбіті поблизу Вермойн-2. Ми займаємося перевезенням тварин для планет з малим, середнім та сильним тяжінням. Особистий нагляд за роботами здійснює містер Грегор. Я гадаю, наші ціни вас приємно вразять. От що вигадав Арнольд. Перетворити корабель на склад. Принаймні на папері. Адже, згідно з умовами угоди, вони мали право спорудити власний склад. Розумно. Але цей паршивець, Арнольд, ніколи не може вчасно зупинитися. Тепер йому закуртіло зайнятися складським бізнесом. Що ви сказали, сер? Я сказав, що це Грегор зі складу Вермойн. Запишіть повідомлення для містера Арнольда. Слухаю, сер. Передайте містерові Арнольду, нехай скасує усі замовлення, сумно вимовив Григор. Його склад за першої ж нагоди повертається додому.